Зліва на високому майданчику від рогу була маленька фортеця з трьома вежами на кутах. На головній вежі майорів білий прапор із трьома ліліями. Тадусак – Франція. Дзвін якірних ланцюгів порушив спокій затоки. Сплеск хвиль, вдарившись об рожевий граніт берега, потонув у річці Сегеней, що зливалася тут із водами Сен-Лорана. Знову настала тиша, чулися тільки крики морських птахів. З легкого туману, що огорнув увесь пейзаж, стали виявлятися кольори, тьмяні й водночас живі. В'язи та клени між будинками селища виступали то тут, то там пурпуровими та золотими плямами. Дим, підіймаючись із труб, прокреслював білими нитками небо, наче намальований рукою художника. Пишна квітка з блакитного диму оточувала палісади індіанського табору, розташованого на півдорозі між фортом та сосновим лісом. На перший погляд усе спокійно, сказав депирак, дивлячись у підзорну трубу. Мешканці на березі не здаються войовничими, з боку форту теж жодного руху. Якщо й дім не надіслали підкріплення з квебеку, то в них лише чотири солдати, сказав Карлон. Дякую, що ви мене попередили, пане інтенданте, граф депирак склав свою підзорну трубу і повернувся до інтенданта нової Франції та губернатора Акадії. «Що ж, панове, нам лишається тільки зійти на землю. Ваша присутність поруч зі мною зміцнить впевненість тутешніх людей у моїх миролюбних намірах». «А, нарешті ви розкрили свої карти», – сказав Карлон, – «і виставляєте своїх заручників». «Хіба у такому званні ви увійшли на мій корабель? Згадайте, ви не мали вибору, інакше вам довелося б зимувати в якомусь загубленому куточку на рів'єрі Сен-Жан під загрозою англійців» або потрапити до дикунів західного берега. Чи ви волієте перебратися на судно, що йде у нас у кільватері, і що хвилини готове піти на дно? Всі подивилися назад. Туман закривав обрій, і нічого не було видно. Ми займемося ним пізніше, сказав Депейрак, спершу та досак. враз зробив умовний знак Анжеліці та її звичайному оточенню. Я за вами прийду, кинув він тихо, наче у бік. Треба вирішити два-три питання. «Я хочу бачити дитину Ісуса і Стадосака», – заявила Оноріна. «Ти його побачиш, я тобі обіцяю». З корабля побачили, як віддаляється шлюбка у супроводі двох великих каное з озброєними людьми. Але крім цих запобіжних заходів, ніщо не вищувало агресії. Незважаючи на це, кожен був насторожений. Туман розсіювався. «Дзвін!» – зауважила одна з дівчат короля. Він закликає до меси. «Ні, сполох!» «Тут немає великої різниці. Ясно, що це французьке село. Аби...» «Чи побачу я дитину Ісуса із Тадосака?» – благав голос Оноріни. «Так, ти його побачиш». помалу напруга спала. Перед очима Анжеліки ясно вставав тон, який грав, де за задавав цій експедиції. «Це візит принца до князя, губернатора до губернатора. Тадосак – це лише проміжна точка». Французькі селяни Канади не можуть виявляти ворожості до французів, які роблять жест дружби. Пейрак та його люди завжди підтримували добрі стосунки з лісовими жителями Канади, які знаходили допомогу та притулок на їхніх постах. Він уникав відповідати насильством на провокації. Анжеліка бачила, звідки виходило побоювання, яке часом стискало її серце. Я боюся не народу, а влади. Народ був чуйним. Його не змусиш бути рабом. Його можуть лише стримувати. А тут, у Канаді, будь-яка людина, дроворуб, жнець, намагається зробити добро на землі. Людина із народу вільна. Він поцілував їй руку. Ідіть туди, моя Люба, ідіть. Ступіть своїми чарівними ніжками на французьку землю. Бажаю успіху. Анжеліка подивилась на берег. Починається справжня пригода. Отець Бор та пан Кантен уже чекали на березі. Їх оточував натовп зацікавлених та індіанців. Висаджений раніше пан Девіль Давре, що був вище біля церкви, приголомшував своєю палицею. «Поспішайте, отець Дефарель зараз відкриє нам скарбницю». Поблизу нього виднівся силует місцевого єзуїта в Чорній Сутані. Туман розвіявся, яскраве сонечко пригрівало. І селище було все видно. З вікон мешканці могли розрізнити, хто висаджується. Солдати форту безперервно диміли своїми люльками, а борили землю лопатами. Можна було сказати, які судна пливуть з Сегенеєм, а які з Сан лорана Кожен знав тут, хто приходить до сусіда і коли йде від нього. Анжеліка подивилася на Вільдавре і миттєво відчула, що саме вона була осередком уваги всього населення. Стало зрозуміло, що вони позалишали всі свої справи і в будинку, і в полі, і риболовлю, і торгівлю, і не мають наміру пропустити жодної секунди з того, що відбувається в порту. Уже перераховано всіх матросів та шлюбки. Ви бачили, які пістолети у цих чоловіків? А який смішний вигляд у цих людей у касках і чорних латах? Кажуть це іспанці. А якого віку ці дівчата? Звідки вони прибули? Діти, такі маленькі, але виглядають здоровенькими, незважаючи на стомливу подорож. А вона, ця жінка, ця пані, яка щойно ступила на землю і тепер піднімається до каплиці, тримаючи дітей за руки. Яка вона красива, це видно навіть здалеку. Вона та, на яку чекали в Канаді. Стежка служила, ніби вуличкою в цьому селищі. Анжеліка опинилася на Майдані перед церквою швидше, ніж думала. Звідси Сен-Лоран здавався молочного кольору. Туман відсунувся на другий берег. Опинившись перед Єзуїтом, який з Вільдавре чекав на неї, Анжеліка без вагань підійшла до нього. Отче мій, як приємно після тривалої подорожі, дикими місцями, почути дзвін церковний і дізнатися, що нас чекають!» Зробивши жест у бік входу в каплицю, вона продовжувала. «Перш ніж подивитися на ці священні скарби, дозвольте мені і цим дівчатам схилити коліна!» Отець Дефарель зійшов на прохання і люб'язно осяяв їхні голови хрестом, Кажуть, що в глибині його сірих очей промайнув глузливий вогник. Але це властиво всім єзуїтам, які протягом 15-ти літ користуються інструкціями учень святого Ігнатія. Такі іскорки гумору Анжеліка спостерігала і у свого брата Раймона. В отця луї Поля Деверна, який водя зі англійського матроса врятував її, коли вона тонула або в отця Масерово-Вапасу, коли той, засукавши рукави, варив пиво. Ці важливі персони католицької церкви, єзуїти, не викликали в неї надмірної радості. Проте вона простягла руки оцю дефарелю, бо знала, що священнослужителі уникають тиснути руку жінки. Ідучи за єзуїтом, вони увійшли до церкви, побудованої у вигляді корабля, затіненої, просоченої запахом ладану. Тут теплилася масляна лампа в склянці червоного скла, яка освітлювала тіло та кров Христову. Обстановка навіювала спогади, Анжеліка відчула раптове хвилювання. Скільки ж літ вона не була у храмі, адже велику частину свого дівчачого життя вона провела в молитвах. За на зорі, вечірні, благословення, щоденні молитви, великі свята, гімни причастя – усе це було так близько їй колись. Вона стала навколішки дарохранительницею і прикрила обличчя руками. «Дорога Франціє!» – сказала вона дуже тихо. На очах з'явилися сльози. Її охопило почуття жалю і любові, які довго стримувалися, осміяні, в яких вона відмовлялася зізнатися навіть самій собі. Але вони жили в глибині її душі, любов до країни, де вона народилася, і прихильність довіри, в якій вона отримала хрещення. Так вона простояла довго, занурившись у темряву своєї зосередженості. «Боже мій!» – влагала вона у сліпому пориві. «Боже мій! Ви знаєте мене! Ви знаєте, хто я!» «Браво!» – шепнув їй Вільдавре, коли вона попрямувала до групи, що залишилася біля ризниці. «Це так хвилююче! Я не знав вас ні як політика, ні як побожну жінку! Ви чудова актриса!» «Але я завдачею не політики, не актриса», – заперечила Анжеліка. «Тоді це гірше та небезпечніше». «Я починаю вірити, що присутні при страшних подіях у Канаді». Дитина Ісусі і Стадусака була восковою фігуркою, подарованою єзуїцьким місіонером королем Людовіком XIV. Анна Австрійська, королева мати, вишила його одяг із сірого сатину сріблом і прикрасила перламутровими перлинами. Гоноріна простягла йому руки, вітаючи як ляльку. Різа, мантії, і требники, два потири, срібний і золотий, чаші з хрестоподібною кришкою, рубінові оправи, дароносиці з позолоченого срібла складали цей скарб, цінність і краса якого не поєднувалися з бідністю оточуючого. Це узгоджувалося з тим, що наголошувало на історії канадського населення «Усе для служби богові». Чисте золото храму суперечило суворій бідності навколишнього народу. Коли вони вийшли з церкви, увесь тадусак був на площі, включно з індіанцями і з трьох селищ. Їх це також торкалося. Перед цим густим натовпом людей, застиглих із кам'яними обличчями, Анжеліка стала шкодувати, що так недбало поставилася до свого туалету. Вона не знала, чого чекають від неї ці люди. Може, вони розчаровані? Вона не виправдала їхніх очікувань. Вона бачила їхні спокійні, круглі обличчя, жіночі під білими чепцями, чоловічі під червоними ковпаками. Звичайно ж, у перших рядах були індіанці з їхніми голими та брудними дітлахами, які плуталися під ногами, задирали маленьких босоногих селянських дітей. Матері наздоганяли своїх малюків, нагороджували їх потиличниками і знову застигали як статуї. Анжеліка вітала схід нахилом голови, але відповіді не було, люди розглядали її. Тут були жителі лісів, дроворуби взуті у макасини, орачі в сабо або товстих черевиках із застіпкою, Чінки в чепцях, на їхніх плечах були накинуті величезні шалі. Дехто загорнув свої плечі в накидки на індіанський манер, стиснуті губи з трубкою в зубах. Її розглядали, це могло б тривати до вечора. Анжеліка озирнулася з тривогою. Вона зауважила, що єзуїти Маркіз Маркіс Вільдаврен перемовляються із розгубленістю. Було ясно, що вони не вплинуть на ситуацію. А ще Анжеліка помітила старого. Він сидів на кам'яній лаві праворуч від церковної брами. Незважаючи на свій поважний вік, старий здавався бадьорим та живим. Його ковпак із червоної вовни вигорів, став рожевим. Він був прикрашений медалями та пір'ям. Убірця як найкраще йшов до цього коричневого обличчя – Зморщеного, як плід мушмули Анжеліка зробила перед ним малий реверант і люб'язно промовила Б'юся об заклад, що ви старшина та досака Ніхто, крім вас, не може представити мене цим славним людям Які так люб'язно прийшли вітати нас І яким я хотіла б висловити подяку за їх прийом Не чекаючи відповіді, вона зупинилася поруч із ним, додавши Мене звати графиня Депирак, я тільки но зійшла з корабля, який ви бачите в порту. Цього ніхто не зрозумів, але справа зрушила з мертвої точки. Анжеліка не відчувала ворожнечі з боку канадців, вони дивилися на неї і все. Вона подумала, що має допомогти їм скласти думку. У колишні часи селяни поату, яких вона вела на битву, зажадали б мудрості та обережності, якби вони опинилися в подібних умовах. Цьому населенню та Досака оголосили, що вона. «Жінка яка... Жінка! Потрібно ж побачити на власні очі!» Старий нічого не відповів, але показав, що він не глухий та не дебільний. Він посунувся, щоб дати їй місце. Подібність усмішки висвітлила його обличчя, коли він глянув на Оноріну та Керубіну. Маркіс Вільдавре почував себе як у театрі. Він любив ті моменти, коли можна було займати центр сцени. Тоді йому передавалося загальне напруження, він легко входив у роль... Захоплювався грою. Він скористався кількома секундами тиші, щоб підігріти цікавість присутніх. Підморгнув єзуїту, який, здавалося, не цікавився тим, що відбувається, потім заявив. Дорога моя Анжеліко, ви не могли б вибрати кращого посередника, ніж цей шляхетний старий? Це Карілон. Він оселився тут дуже давно разом із нашим хоробрим Шампленом. Знаєте, це саме його, наш перший відкривач земель – визволив із полону, вимінявши його на одного з алгонкінців, і відвіз на показ королю. Щонайменше 17 років наш друг звикав до місцевих умов, живучи серед диких племен. Він знає кілька діалектів і живе за звичаями цих племен. «Пане, я маю за честь познайомитися з вами», – звернулася до сусіда Анджеліка. Коли Вільдавре представляв Анджеліку старому, той вдавав, що не чує його. Він окидав поглядом оточуючих. Витягнув скручений палець і зробив комусь знак вийти з рядів. У натовпі утворився вир, особливо сполошилися селянки і, проштовхавшись, пропустили уперед гарну дівчину. Вона нерішуче виступила вперед і зупинилася з виглядом загнаного звірка. Старий продовжував робити їй наказові знаки, вимагаючи, щоб вона пройшла вперед. Його вказівний палець був дуже промовистим. Незважаючи на це, дівчина затяглася і залишилася на колишньому місці. «Але ж ця Марієтта!» – радісно вигукнув Вільдавре, розкриваючи обійми. «Яка чарівна і як виросла!» «Це правда, що торік Марієта вийшла заміж?» Жіночий кут обурився, і деякі особи спохмурніли. Він повернувся до Анжеліки. «Ось що сталося!» «Ця дівчинка, прамнучка Карілона», – пояснив він, нахилившись до її вуха. «В неї були неприємності із її немовлям. Старий узяв собі на думку, що ви могли б щось зробити». «Про вас багато розповідають. Чутки про вашу репутацію лікарки дійшли сюди. Це обговорювалося, коли вони почули про вашу подорож до Квебеку. Вона уперта як ослиця. А вона... Адже вона не хоче?» «Ті сільські дівчата придуркуваті і забобонні». «Ні, вона боїться, чи не наслав хтось порчу на її дитину», – сказала Анджеліка. «Мені здається, що старий Карілон не вірить у всякі вигадки». Він міг би бути нашим союзником. Вона повернулася до старого, який пожвавішав і спопелив поглядом жінок. Пане Карілоне, я маю намір допомогти, кому ви бажаєте. Але не вірте, що я маю магічну силу. Можливо, ви більш вправні в лікуванні. Ви знаєте лікарські трави, які удосталь ростуть у ваших лісах. Ви відвідуєте часто індіанців і знайомі з їх лікуванням. Тим не менш я вилю принести мені мою скриньку з ліками. Коли ми краще пізнаємо одне одного, я, можливо, зможу переконати молоду жінку, щоб вона показала мені свою дитину». Старий здавався розлюченим. Невідомо, що призвело його до такого стану. Слова Анжеліки чи непокора правнучки, остання, не зважаючи на гнів прадіда, і бровою не повела. Вона була представницею покоління, що виросло на краю лісу, Звідки будь-якої хвилини міг з'явитися і рука зі стомагавком? Молоді з таким складом характеру не підпорядковується старим. Пішла в минуле старенька Європа. Тепер не підкоряються предкам. Скінчилися ці дурниці. Старий так розхвилювався, що йому вистачило. Він виплюнув цілий струмінь коричневої відтютюну слини на таку відстань, яка засвідчила шалену злість, що кликотіла в ньому. Нарешті він випустив цілу серію знаків, наслідок чого прибіг босоногий хлопчисько із розпатланим волоссям і приніс старому індіанську курильну люльку з червоного каменю, мишечок із тютюном і тліючу вуглину. Карілон закурив свою люльку і заспокоївся. Однак цей інцидент порушив нерухомість і безмовність натовпу. Всі почали рухатися, люди сперечалися одне з одним, шалено штовхалися, передавали з рук в руки якийсь мушкет. Грубо хапаючи його, справа набирала небезпечний поворот. Анжеліка подивилася у бік іспанських солдатів, яким було наказано охороняти її. Вони залишалися байдужими. Вони вміли протистояти будь-якому натовпу. Їм доводилося мати справу з індіанцями Амазонки, з ірокезами, з басками, рибалками та мешканцями Сен-Мало. Здавалося, що на службі у графа Депейрака вони здобули почуття, що попереджає їх про той серйозний момент, коли потрібно підпалювати гнід або розкрити змову. Зброя, про яку сперечалися канадці, зрештою потрапила до рук величезного дикона, жовтошкірого, як цитрус. Анжеліка мала таке відчуття, що вона його десь вже бачила. Раптом усі засміялися, і браві хлопці обернулися до Анжеліки, як діти, які підготувалися розіграти фарс. Анжеліка відповіла йому смішкою – їй це нагадало дитинство. Вона на площі у своєму селі сидить під в'язом поруч із батьками, бароном та баронесою де Сансе, завжди терплячими та поблажливими глядачами селянських фарсів. Перед ними зазвичай сідали старі. Згадавши це, вона притиснула до себе Керубіно та Оноріну, як це робила колись із нею сама мати. Тепер суперечка велася місцевою мовою, близькою діалекту ірокезів. Анжеліка вловлювала лише окремі слова, інше їй було незрозуміло. Ізодіт коротко пояснив, про що йдеться, Маркізу, обличчя якого просвітлішало. «Ах, ось як! Тепер слухайте, пані! Вони хочуть знати, чи правду кажуть, ніби ви не знаєте рівних собі у стрільбі. Цей дикун стверджує, що був поранений вами рік тому, але не знаю, де це сталося». «Анастаха!» – вигукнула Анжеліка. Це Анастаха, провідник загону Гуронів, я згадала. Справа відбувалася біля броду Сако, біля Катарунка. Побачивши, що його впізнали, Гурон надихнувся. Анжеліка подякувала в душі небу за те, що їй дано таку чудову пам'ять. Вона запам'ятовувала навіть індіанські імена. Індяниці його друзів вибухнули сміхом, і крига була зламана. Вони почали пританцьовувати, дітлахи перекидалися – а канадці ляскали в долоні. «Але це не я його поранила», – хотіла додати Анжеліка, але тому, що усім це, очевидно, подобалося, включно із постраждалим, вона не наполягала. Осмілівши, Анастаха підійшов до Анжеліки і поклав мушкет їй на коліна. «Чого він хоче? Щоб ви вистрілили, чорт забирай, щоб ви продемонстрували перед ними свої таланти. Чутки про це дійшли й до них». Анжеліка вагалася. Звичайно, вона охоче задовольнила б їхню цікавість. Вона могла б принести задоволення цим простим симпатичним людям, розважити їх. Адже їхнє життя було позбавлене подій. Вони потім могли б розповісти про неї у добрій компанії. Але чи не приховується пастка за цією пропозицією? Чи не хочуть вони встановити, що її мистецтво стрілянини – результат чаклунства? «Чорт із ним!» – вирішила вона. «Будь що буде!» Вона спитала, кому належить зброя. З вийшов молодик у шкіряному жилеті з бахромою і, перевалюючись із ноги на ногу, підійшов до неї. Він був схожий на усіх цих лобіньєрів, яких вона зустрічала у форті Катарунг. Похитнувшись, він зняв свій шерстяний ковпак і дуже швидко надів знову, як старий маколе. Однак він не був оскальпований, як старий маколе. Навпаки, він мав чудову шевелюру. Канадська червона шапка, його тук, Здавалася, частиною його самого. Він мав знімати її лише за крайньої необхідності – у церкві, перед губернатором чи перед королем, якщо раптом надумається прогулятися до Канади. До цих випадків він сьогодні додав іще один. Він зняв шапку перед пані, яка дивилася на нього безстрашно і водночас дружньо, з усмішкою на губах. «Як вас звати, пане?» – люб'язно спитала Анжеліка. «Мартен Дю Лугр, прекрасне око. До ваших послуг, пані». Що ж, мсьє Лугер, у вас чудова голландська зброя? У думках вона додала, ви отримали її в обмін на хутра, на посту, прикордонному із Новою Англією або до Ранжем. Це зброя не французького виробництва, як наша. Але без сумніву ви легко можете діставати тут таку зброю. Що за важливість? Я пропоную вам вибрати зброю. Ви можете взяти вашу рушницю, і ви будете стріляти першим. Адже недарма ж вас звуть прекрасним оком, адже ви влучний стрілець. Навряд чи зможу здивувати присутніх стріляючи після вас. Я вперше беру в руки таку зброю, і найбільше, на що я можу сподіватися, це бути рівною вам, — говорячи це Анжеліка простягла мисливцеві рушницю, яку той узяв. Він посміхнувся, похитавши головою. Таке не входило в програму, але він не міг ухилитися. Присутні почали переглядатись, і Анжеліка зраділа тому, що обрала саме таку тактику. Змагаючись із досвідченим стрільцем, вона покаже їм своє вміння поводитися зі зброєю. Але це не буде демонстрацією магічних сил. Хлопець встановив мішень, вибрана ним дистанція підходила і Анжеліці. Вона могла б честю вийти з цього становища. Анжеліка спостерігала, як мисливець заряджає та готує свою зброю. Гурт роззяв, розімкнувся і звільнив їм місце. Її спокій, її міський одяг зняли агресивний настрій, із яким місцеві жителі розпочали це змагання Підкоряючись жестам кислявих довгих пальців Карілона, прекрасне око заявив, що він згоден стріляти першим Спочатку він вразить центр натягнутої шкіри, а потім зіб'є перо Він вистрілив Діра на мішені виявилася не в самому центрі, дуже близько це можна було вважати добрим спортивним досягненням. Перезарядивши рушницю і ретельно прицілившись, він зачепив перо, яке було оголошено. Анжеліка попросила його бути при тому, як вона заряджатиме мушкет. Вона відчула, що молодий мисливець і з цікавістю спостерігає за нею. Адже йому ніколи раніше не доводилося бачити, як справжня пані своїми витонченими руками заряджає важку рушницю. Побачивши, з якою легкістю вона чистила ствол, Насипала порох, він тільки похитав головою. Анжеліка запитала, яка точність прицілу. Але він бачив, що вона сама це чудово знає. Глядачі завмерли. Настала тиша. Можна було б почути, як пролетить муха. Кожен став глухим до всього, що не належало до захоплюючої вистави, на якій він був присутній. Навіть індіанські дітлахи присмиріли». З трепетом присутність постерігали, експритно Анжеліка підняла важку рушницю і приклала її до плеча. Стежили за кожним її рухом. Рухи були спокійні, але швидкі. Не зізнаючись собі в цьому, багато хто залюбувався грацією, з якою Анжеліка нахилила голову до прицілу. Можна було б сказати, що мушкет став її співучасником. Вона говорила йому дуже тихо. «Попрацюємо разом, досягнемо нашої мети». Вільдаврет тріумфував Вона чарівна чи не так? Прошепотів він оцю дефарелю, який лишився холодним. Анжеліка опустила зброю і запитала старого карілона, що він вважає за краще, щоб вона вразила центр мішені чи потрапила в отвір кулі прекрасного ока. Той пишнув зі сміху, показавши свій беззубий рот, і підтвердив жестом, що друге вразити знак прекрасного ока буде найвищою спритністю. Анжеліка знову скинула зброю на плечі, прицілилася, розрахувала траєкторію і вистрілила. Чоловік двадцять попрямували до мішені, почулися вигуки. Оце прекрасно. Недаремно казали, що ця жінка незвичайна. Можливо, це все таки магія. Нарешті Анжеліка відчула, що її публіка дозріла. Вони побачили, що в мішені тільки один отвір, але він став трохи більший, ніж від кулі прекрасного ока. Отже, друга куля пройшла крізь нього. Втім, мушкет у руках ще димився. Анжеліка перезарядила його у присутності свого суперника, скинула на плечі, прицілилася. Вона збила перо і недбало віддала зброю молодому мисливцю. «Ось», – сказала вона, звертаючись до присутніх, – «я вистрілила». Її ще розсердість підкорила публіку. Почувся сміх, чинився галас. Коментували результат спортивного змагання. Плескали одне одного по спині. Анжеліка помітила якусь людину в жилеті та костюмі із сукна. Найімовірніше – це буржуа. Він передавав старі монети до рук мисливця. Можливо було припустити, що вони билися об заклад ще до прибуття Анжеліки та досак. Раптом вони почули крики французькою мовою. Ми йдемо, тримайтеся, не бійтеся. Аналогічні заклики долітали з боку форту. Кричали солдати гарнізону. Поспіхом одягнувши свої блакитні мундири, вони кинулися до церкви зі зброєю. З пляжу бігли матроси з Голдсборо і з Жаном Лекоенеком. Усі були озброєні. Шлюбка наїжачилася стволами рушниць. Еріксон вів її до берега і першим стрибнув на пісок. Перед цим поривом площа прийшла у стан шоку. Що відбувається? Анжеліка кинулася й запитанням до Жана, який, ледве переводячи подих, нерішуче зупинився, побачивши, що Анжеліка мирно сидить поруч із старим. Що відбувається? «Це вас треба спитати? – пробурчав один із солдатів форту. – Чому стріляли? – Ми подумали, пані, що ви в небезпеці, – сказав Жан. – Ми теж почули постріли, – озвався королівський сержант. З'явився Еріксон. Пан Депейрак залишився на кораблі, а Еріксона послав дізнатися, що відбувається. Наказуючи йому, граф сказав, що треба бути насторожі увесь день. – Графиня на березі. Можливо, все минеться благополучно, а можливо й ні. Почувши постріл, Еріксон, мов жаба, скочив у шлюбку і поплив до берега. Затиснувши в масивному кулаку величезну абордажну шаблю, він озернувся довкола, шукаючи, щоб його розтрощити. За кілька хвилин все з'ясувалося. Не було потреби демонструвати свої сили, йшлося лише про сільське змагання. Проте проникливі очі місцевих жителів швидко порахували, наскільки більші сили, які охороняють графиню Депейрак. Якби в майбутньому хтось у Тадусаку захотів завдати їй шкоди – Погано б йому довелося. Три місцевих солдати мали жалюгідний вигляд, хоча намагалися здаватися бравими. Знову прибулі, яких уважали піратами з французького мису, були озброєні до зубів. І зброя, і обмундирування були новими та надійними. Внаслідок цього треба було визнати, що справді це була вона, пані зі Срібного озера. «Мамо, мені жарко, я хочу пити», – вигукнула раптом Норіна, яка нудьгувала без пострілів та війни. Сонечко почало припікати, незважаючи на наближення зими, день не світило гріло землю так інтенсивно, що забувалося, яка зараз пора року. В день земля і каміння розжарювалися, все потріскувало від спеки. Людей мучила спрага, і з рядів вийшла якась жінка. «Чи не бажаєте пива?» – запропонувала вона Анжеліці. «Дякую вам, я вважала б за краще молоко, ми давно його не пили. Ходімо до мене», – запросив Вільдавре. Це славна Катерина Гертруда принесе нам чогось прохолодного. Він узяв Анжеліку за руку. Як? І у Тадусаку у вас є будинок? Ні, тут у мене склад. Склад Вільдавре був добре обставлений. Людина в сукняному костюмі, який нещодавно затіяв парі, виявився приказчиком у цій крамниці. Вочевидь, він отримував пристойні відсотки доходів Маркіза. Вільдавре напівголосно пояснив Анжеліці. Коли я повертаюся до Акадії, частину товарів залишаю тут, а потім поступово переправляю їх у Квебек. Розумієте? Вона час доводиться рахувати і вздовж і поперек. А пан Карлон у курсі справи? Безперечно. Але це вже деталі, якими не займається. Все залагоджує службовець північної компанії, якого ви тут бачили. І пан Дюпре, який вважає себе королем та досака. Який чудовий вигляд відкривається звідси чи не так? Але в Квебеку з мого будиночка, в якому я вас влаштую, вигляд ще кращий. Я бачу вдалині якісь вітрила. Напевно, це маневрує флот пана Депейрака. Крамницю відкрили до приходу Вільдавре. Коли Анжеліка з Маркізом увійшли всередину, перше, що вони побачили, це стіл, а на ньому сиділа кішка. Так, вона сьогодні висадилася зі мною, сказав Вільдавре. Вона дуже прив'язалася до мене. В осередку запалили вогонь, за ними йшов нато походчих, Подивитися на гостей. Діти штовхалися, за ними бігли індіанські собаки. «Давайте не штовхатимемося!» – звернувся до них Маркіс, насолоджуючись своєю популярністю. «Ви остаточно їх підкорили!» – звернувся він до Анжеліки. Жінка, яка пропонувала на площі пиво, принесла глечик теплого парного молока. За нею увійшли дочки та онуки, несучи яйця та хліб. Анжеліка та діти посідали на лаву біля вогню. Кішка зашипіла назустріч собакам, які забігли. Це кішка пані Депейрак, театрально вигукнув Вільдавре. не спричиніть їй зла. Собак прогнали на двір, жінки запропонували збити яйця з молоком, це улюблена страва дітей. Діти пані Депейрак їм дуже сподобалися. Жінки захоплювалися круглими щічками керубіно, розкішним волоссям Моноріни. Чоловіки з цікавістю поглядали на дівчат, які супроводжували Анжеліку. Пройшла чутка, що вони дівчата короля. Звідки вони? Із Парижа? Хто організував їхню подорож? Можливо, вони хочуть знайти чоловіків у Канаді? На жаль, якби вони знали, що ми безприданниці, зітхнула Генрієтта на вухожанні мішо. З усіх тягарів, що випали на їхню долю, найбільше їх засмучувала втрата королівської скарбниці. Без посагу, хто візьме їх за дружин? У Канаді їх можуть найняти лише у служниці. Коли вони накопичать грошей... Тільки тоді вони зможуть або влаштуватися тут, або повернутися на батьківщину. Але до цього пройдуть багато років. Однак зараз не час для сумних думок. Принесли пива, сидру та кілька пляшок міцніших напоїв. Деякі були прозорі, як алмаз, інші – бурштиновими, як топаз. «Ви повинні зрозуміти, що ми добре знаємося на напоях», – зауважив приказчик. Екіпаж Голсбору з ентузіазмом привітав цю заяву. У нашого кюре є чудовий перегінний апарат». Принесли також коровай пшеничного хліба, великий шматок вершкового масла та варення. «Ці люди дуже милі, чи не так?» – сказав Вільдавре. «Я вам це передбачав!» Звичайно, тутешніх канадців не можна було б назвати милими. Суворе життя, ворожість і жорстока боротьба з ірокезами та й зимовою холодністю сформували расу суворих людей, міцно скроєних, часом мовчазних, часом збуджених. Але народ цей був безперечно миролюбним, гостинним. Незважаючи на прапор із ліліями, тут панувала атмосфера вільного порту, як і в Акадії. Чиновників тут зневажали, і вони не мали великої влади. Справжніми господарями були представники комерційних компаній. Анжеліка згадала сумніви та побоювання, що володіли нею напередодні. І здивувалася, із якою легкістю події обернулися їй на користь. «Тепер ви заспокоїлися? Що я вам казав?» – зауважив Маркіз. «Повірте мені, у Квебеку буде так само. Знаєте чому?» Тому що французи найперші у світі ротозяви. О, ви побачите, люди зачаровані вашою появою. За цих слів вони почули постріл. Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Частина 3. Та Дусак. Розділ 11. Цього разу стріляла гармата. Це нічого, вигукнув Маркіс і вибіг на двір. Він наблизив до очей бінокль. Це пан Пейрак вирішив надати допомогу кораблю, який тонув, який слідував за нами. Чому ж стріляють із гармати? Люди зібралися на площі, глянувши на горизонт. Але навіть пильні очі моряків нічого не побачили. Іноді розрізняли вдалені білі вітрила. Знову пролунав постріл, повторений луною. Це вже нікуди не годиться. Дивно, стріляє корабель, який гине, повідомив Вільдавре. Так, це чужий корабель. Приставивши долоню козирком, люди намагалися розгадати загадку, яку запропонували далекі кораблі. Потрібно запастися терпінням і стежити за цими плямами в долині, які виникали, то знову зникали. Нарешті хтось крикнув – вони йдуть до нас. Справді розгорнуті вітрила почали вимальовуватися чіткіше. Все сталося дуже швидко. Біла зграя кораблів, які гойдалися на хвилях, Виросла на очах. До години дня, коли сонце досягло зеніту, флот графа Депейрака, крім Голсборо, що залишався на рейді, підійшов до берегів та Дусака, конвоюючи французьке судно, що сильно нахилилося. Маленька яхта Рошелець, якою командував кантор, показувала шлях пошкодженому кораблю. Анжеліка намагалася побачити на якомусь капітанському містку силует Джофрея, але нічого не могла розглянути. Вона була стривожена, люди мовчали, що це військова акція і з чиєї сторони, проти кого. Потім почули брязкіт якірних ланцюгів. Спустили на воду шлюбки та човни. Одні човни попрямували до берега, інші – до французького судна. Це були індіанці на каное. Вони пропонували хутро і вимагали в обмін алкоголь. Дивлячись на цей рух, Анжеліка запитувала себе, що зробив Жофрей. Допоміг кораблю чи взяв його в полон? Їй знову згадалося міркування Адемара. А якщо герцогиня на борту? Анжеліка відчула, що мимоволі блідне. й жителі Тадусака пожвавішали. Гарно пливучі кораблі, які сяяли на сонці, справили сприятливе враження. Раптом хтось вигукнув. «Та це ж Жан Баптист. Суде на цього негідника Репс Дюга Деруана. Чому ж він так запізнюється?» адже він не може повернутися. Та щоб він потонув, він завжди привозить лише погану публіку. Але для пана Гонфареля і вебеку це випадки для збагачення. Невже цей дюга ще капітан? Не дивно, що він стріляв із гармати. Він воліє піти на дно зі своїм вантажем, ніж дозволити комусь засунути носа у свої справи. До того ж він спекулянт. Анжеліка потрапила у порт у той момент, коли висаджувався граф Дурвіль, з новими відпущеними на берег. Дурвіль, як завжди веселий, не здавався стурбованим. Він здалеку привітав Анжеліку. «Що там відбувається?» – спитала вона. «Чому стріляли з гармати?» «У когось розхитані нерви на цьому нещасному кораблі. Ми його оточили, представилися та запропонували допомогу. А він відповів бортовим залпом підводній частині нашого корабля. Ми ледве встигли вивернутись». Вони сприйняли нашу пропозицію допомоги як злий намір. Корабель на краю загибелі, але капітан готовий краще піти на дно, ніж допустити, щоб судно затримали. Це або п'яниця, або божевільний. Але він не міг стріляти. Пасажири нижньої палуби – іммігранти, в жалюгідному стані. Третина із тих, хто розпочав цю подорож, померла в дорозі. Чому ж це судно вирушило у плавання в таку невідповідну пору року? Серед пасажирів є європейці, які сподівалися повернутися до Європи, але завадили аварії та бурі, так казали деякі з них, а взагалі вони якісь нелюдькуваті. Підійшов Вільдавре. Розповідають, що на борту цього корабля багато чудових французьких вин. «Ви вже добре поінформовані, пане Маркізе», – сказав усміхаючись Дурвіль. «Сподіваюся, що пан Депейрак усе це захопив?» «Звісно, ні». Панте Тепейрак хотів зробити огляд цього судна, перш ніж пропустити його в Квебек, Дізнатися про його оснащення, військову міць, щоб не ризикувати зустрітися з ворогом біля стін міста. Він помилився, сказав Вільдавре. Я б на його місці не вагався. бургонські вина – це злочин. Він замислився. Анжеліка хотіла повернутися на Голдсборо і разом із Жофреєм обговорити ранкові події. Вона подякувала канадці Катрін Гертруді Ганвен Вен за теплий прийом і пообіцяла повернутися після полудня. На кораблі її чоловік підтвердив те, що казав їй граф Дурвіль. Незважаючи на своє ненадійне становище, руанський корабель, який справді називався «Сен-Жан-Баптист», виявляв ворожість, ризикуючи пошкодити кораблі Пейрака. У Жуфрея склалося враження, що прихід цього корабля може зашкодити їм у Таддусаку. Він скористався поганим прийомом, наданим його флотові – як привід для суворого огляду. Я заборонив екіпажу висаджуватись на берег. Вони могли б зашкодити нам в очах мешканців Тадусака, з якими ми вже стали друзями. Тільки після полудня групі людей дозволив я зійти на берег за питною водою для жінок і дітей. Жаль дивитися на цих нещасних пасажирів. Крім того, я послав на це судно наших теслярів і робітників, щоб вони полагодили те, що можна. Робітники, звісно, добре озброєні, а капітана я попередив, що його корабель перебуває під прицілом наших гармат. Чому він стріляв? Він сам цього не знає. Він п'яний у дошку. А можливо, і це не він дав команду? Анжеліка відчула, що від неї щось приховують. Вона пильно подивилася в очі Депейрака. Він зрозумів німе запитання, опустив голову і після деякого вагання сказав – це тільки чутки, але, здається, на цьому кораблі представник короля із дорученням, офіційним та таємним водночас. Мені, здається, він дорого заплатив за те, щоб його присутність на кораблі була прихована. Він, мабуть, побоюється, якби ви його не взяли в полон. У мене таке саме враження. Але треба було б обшукати увесь корабель від палуби до трюму, замкнути всі двері та змусити його відкритися. -пирак посміхнувся. Тихіше, ви як наш палкий Маркіз, який підносить силу закону і розхвалює морський розбій. Але я не хотів би уславитися тут піратом. Я не хочу наводити жах, не хочу викликати критику діями, які зовні можуть здатися незаконними. Якщо це правда, що на борту корабля перебуває посланець Версаля, я підтримаю його інкогніто. Він не зможе завдати нам шкоди, особливо якщо не показуватиметься, ми будемо вільнішими, висаджуючись на берег. Скільки часу ви маєте нами провести у Тадусаку? Грав Депейрак відповів ухильно, і Анжеліка ще раз відчула, що їй не все кажуть. Після полудня вона з дітьми знову вирушила на берег. Анголон, Анжеліка та Змова тіней. Книга 10. Частина 3. Тадусак Розділ 12. Гурт моряків із чужого корабля було послано на берег за питною водою. Командував ними пан Дурвіль. Ці моряки мали фізіономії розбійників. Або вони насправді були розбійниками, або це непередбачені лиха шляху залишили такі сліди на їхніх виснажених обличчях. Бліді виснажені обірванці, худі настільки, схожі один на одного. Вони лаялися хрипкими голосами. Викочували свої дерев'яні діжки та баки, озираючись на всі боки і шукаючи нагоди для сварки. Люди з Голдборо проводжали їх до джерела, яке випливало з басейну, викладеного каменем. Цікаві жителі та Дусака, які з'явилися сюди, не виявляли ніяких симпатій. Вони добре знали це судно, яке завдавало їм лише неприємностей, платили вони мало... А з їхнім приїздом у порту починалися заворушення. Люди Дурвіля супроводжували моряків із цього корабля до самого джерела, щоб уникнути інцидентів. З того, що в у супроводі моряків, висадилася якась жінка. Вона була бідно одягнена, вся в чорному. Пані здавалася літньою, але статною. Очевидно, вона звикла робити все самостійно. Відмовившись від допомоги чоловіків, вона зістрибнула у воду. Однією рукою вона підбирала поділ сукні, в іншій руці несла дитину. Її грубі черевики, пов'язані шнурками, висіли на шиї. Діставшись до берега, вона сіла на пісок і почала терпляче взуватись. Дитину поклала поряд із собою. Вона лежала нерухомо. Ця сцена нагадала Анжеліці висадку благодійниці із маленьким П'єтром на руках. Але цей спогад нечіткий, розпливчастий, Промайнув лише на мить. У жінки був землистий колір обличчя, краї по вік почервоніли. Це все від солоної морської води. З під її чорного чепця вибилося сиве пасмо волосся. Насамперед вона упорядкувала зачіску. Жінка швидко піднялася, і Анжеліка помітила, що вона молодша, ніж здалося спочатку. Жінка взяла дитину на руки і пішла. Дурвіль зупинив її. «Пані!» – увічливо звернувся він до неї. «Хто ви? І що ви тут робите? У мене є наказ не дозволяти нікому з пасажирів корабля ступати ногою на цю землю, до особливого дозволу пана Депейрака». Жінка спокійно глянула на нього. Дурвіль не міг би описати колір її очей, оскільки вони вицвіли від анемії. «Пан Депейрак, кажете ви, ви маєте на увазі того пірата, який вранці затримав нас». У такому разі я можу вас запевнити, що саме він сам дозволив мені зійти на сушу, щоб подбати про дитину, яка вмирає. На кораблі ми були позбавлені всього. Голос був ясний, мелодійний, навіть сильніший, молодший, ніж можна було очікувати, дивлячись на її виснажений силует. Один із людей з Голдсборо, який супроводжував жінку, показав панові дурвілю перепустку, написану та завірену графом. «Все гаразд. Ви можете йти, пані. Відпочивайте на своє задоволення». Жінка подякувала, зітхнула і, важко ступаючи, поплела до косогору. До цього моменту натовп розвіявся. Одні пішли по хатах, не бажаючи мати справи з екіпажем Сен-Жан-Баптіста. Інші, навпаки, пішли за моряками до джерела, щоб з'ясувати, чому французький корабель прийшов так пізно. На березі залишилася Анжеліка з дітьми та кілька дівчат короля. Анжеліці було шкода цієї жінки, яка повинна самотньо крокувати голою землею після кількох місяців виснажливої подорожі на кораблі. Вона згадала, в якому стані були вони всі, коли прибули до Голдсборо, якими жалюгідними та схудлими були діти. А тоді напередодні плавання Жофрей подбав про запаси провіанту, вона рушила вперед. «Пані, чи не можу я вам чимось допомогти?» Жінка глянула на неї з цікавістю. Трохи завагавшись, вона прийняла пропозицію. «Я не відмовлюся. Дякую вам, пані, заради цього вмираючого малюка. Ідіть за мною», – сказала Анжеліка. Вони піднялися до лавки вільдавре, що знаходилася поблизу. Він подався на зустріч Анжеліці, але, побачивши її супутницю, опустив очі і зупинився, потім утік крадькома. Жінка його не помітила. Вона увійшла до будинку і сіла з полегшенням до вогню. «Ох, яке задоволення повернутися до своєї країни! Ви дусака здивувалася Анжеліка. «Ні, з Вільмарі, але тут уже Канада. Це ваш онук?» – спитала вона, вказуючи на дитину, яку жінка почала звільняти від мокрих, просочених сіллю пелюшок і піднесла худеньке тільце до вогню. Знову прибула, похитала головою. Ні, це дитина однієї подружньої пари іммігрантів, котрі пливли на кораблі. Батьки його померли. Я почула, що матроси хочуть викинути дитину у море. Мені стало жаль дитини. Я взяла його, хоч наша компанія не хотіла цього. Його сили закінчуються, він скоро помре. Анжеліка передала їй миску з молоком, і жінка почала обережно напувати дитину. Розповідають, що ваш шлях був дуже важким, сказала Анжеліка. Важче й не вигадаєш, ми перетерпіли все, крім аварії корабля. Слід сказати, що цей корабель служив військовим госпіталем. Щойно ми покинули Руан, на ньому почалася чума. Декілька людей померли. На щастя, на кораблі був спеціальний службовець мсьє Бішар, який їх поховав. Капітан був непритомний. Поки вона розповідала, Анжеліка взяла зі своєї похідної аптечки мазь і почала розтирати тільце дитини» потім загорнула його у свою вовняну шаль. Треба трохи зачекати. Нехай він поки що засвоює харчування, його не можна перегодовувати одразу. Вона поклала дитину біля вогню, потім послала Андрієту та Дельфіну до Катрін Гертруди попросити бульйону. Жінка спостерігала за Анжелікою, відзначивши її вміння доглядати за хворими. «Тепер ваша черга», – сказала Анжеліка. «Може, ви думаєте, що самі не потребуєте допомоги?» У вас болісний вигляд. Навіть людина з кам'яним серцем пожаліє вас. Я казала, що ми відчували безліч незручностей. Злий характер капітана збільшував наші біди. Коли ми зійшли на корабель у Руані, пан Кампуа, корабельний квартир'єр, наказав завантажити для мене та моїх сестер кілька діжок прісної води. Але коли порт зник, нам перестали давати воду, і ми змушені були пити матроське пило. Крім того, нас долали хвороби, і мої сестри, і я всі ми в жалюгідному стані. Анжеліка простягла їй чашку підігрітого молока із хлібом. Пийте швидше. Я думаю, що ви вже багато тижнів позбавлені гарячої їжі. Це нічого. Бог привів нас у добрий порт. Анжеліка звернула увагу на ясна незнайомки, які кровоточили, і пораділа тому, що захопила з собою скриньку з ліками. Вона поставила аптечку на стіл і почала шукати трави. Зараз я приготую вам настій, який буде вам дуже корисним. Які ви люб'язні! – прошепотіла з ніжністю молода жінка. Але хто ви? Я вас зовсім не знаю. Ви, мабуть, прибули до Канади за моєї відсутності, адже я покинула цю країну майже два роки тому. Пийте, – сказала Анжеліка. Ми ще матимемо час представитися одна одній. Жінка з усмішкою підкорилася їй. Вона пила із зосередженим серйозним виглядом, начебто виконувала якусь роботу. Вона пила цей лікувальний напій із задоволенням, але її думки були далеко. Вона продовжувала спостерігати за Анжелікою. Її очі зблідлі від поганого харчування, зберігали в глибині особливе світло. Поступово оживали фарби обличчя, риси пом'якшувалися. Стало видно, що це гідна особистість. Якоїсь миті погляд її з ніжністю зупинився на обличчях Керубіно та Оноріни. Це ваші діти? І так і ні. Ось моя дочка Оноріна. А цього хлопчика, Керубіно, мені довірили. В очах співрозмовниці промайнула весела іскорка, коли вона розглядала хлопчика. Анжеліка інтуїтивно відчула, що вона порівнює риси Керубіно із відомим її обличчям. Випадково, чи не пан де Вільдавре, якого я помітила зараз? – спитала вона. – Говорять, що він мене уникає, і одразу ж змінила тему розмови. – Це ваша скринька з медикаментами? – Так, маю тут багато корисних речей, не завжди вожу з собою цю скриньку. Анжеліка пояснила, що охоче приготує мазі для неї та дитини, щоб полегшити страждання від згубного впливу морської води. – Ви, мабуть, багато страждали? – Наші біди нічого не означають у порівнянні зі стражданнями нашого Господа Ісуса Христа. Простягаючи келих Анжеліці, вона поклала свою руку на руку Анжеліки і затримала її. «А тепер ваша черга, пані! Я вам корилася, тепер ви повинні мені відповісти, хто ви!» Анжеліка відчула, що від її відповіді залежить її доля в Канаді. Вони будуть відвідувати будинки де в їхню долю не зможуть втрутитися ні військові сили, ні багатство. Вона мала зібрати усю свою мужність. «Я дружина пірата», як ви його назвали. Інакше кажучи, ви графиня Депирак. Анжеліка ствердно кивнула головою. Її співрозмовниця уважно подивилася на Анжеліку, не змінюючи виразу обличчя. Потім випрямилася, піднялася, вивчаючи Анжеліку, яка в свою чергу виклично дивилася на неї. Через її бідний одяг Анжеліка спочатку подумала, що вона одна з іммігранток, селянок чи жінок-ремісників, які вперше потрапили в новий світ. Потім відкрила, що та своя у цій країні. Відчувши її авторитет і впевненість, Анжеліка зрозуміла, що ця жінка – жителька Канади. Можливо, навіть одна з перших. Незважаючи на простоту, поводження, жалюгідний вигляд одягу, вона вирізнялася своєю яскравою індивідуальністю. Погляд жінки упав на кришку скриньки з ліками, на якій можна було побачити зображення святого Косьми та святого Дем'яна, покровителів аптекарів. «Ви шануєте святі образи?» – спитала вона, не приховуючи подиву. «А чому мені їх не шанувати?» Хіба я дала привід думати, що я не поважаю святих, наших покровителів? Вас налаштували проти мене, я це знаю. Навіть у Парижі, звідки ви прибули? Хто ви? Жінка не відповіла. Вона підвелася, нахилилася над немовлям. Переконавшись, що воно мирно спить, підійшла до столу, щоб допомогти Анжеліці згорнути бенти для перев'язок. У цей момент зайшла селянка Катерина Гертруда, несучи на руках малу дитину. Вона крикнула, «Ох, а я й не знала, що ви тут, матінко!» Вона не домовила, бо та швидко зробила їй знак замовкнути. «У такому разі ви піонерка і засновниця», – продовжувала Анжеліка, шукаючи розгадку. «Ви наближаєтесь до мети», – сказала таємнича жінка і весело засміялася. Потім знову замовкла, бавлячись цікавістю Анжеліки. Але тут хтось увійшов і одразу ж упізнав ту, яка приїхала. «Слава Богу! – вигукнув він. – Ось ви повернулися до Канади. Мати Бургуа! Яке щастя! То ви, Маргарита Бургуа?» Надаючи допомогу хворим дітям, жителів та Дусака, які почули про її вміння лікувати, Анжеліка розмірковувала про випадок, який з перших кроків звів її з однією з найзнаменитіших жінок Нової Франції. Вона почула про неї вперше рік тому в Катарунку. Від суворих мисливців і від військових, що огрубіли в битвах, вона чула розповіді про цю благочестиву жінку. Вона прибула сюди зовсім молодою разом із першими поселенцями, коли ті заснували на невеликому острівці таріці сен лорані монреаль Місто Марії називали його тоді. Він був присвячений Богоматері. Маргарита Бурга приїхала сюди одна, без страху, заради любові до Бога, Виховувати і навчати і дітей, і дикунів. Вона працювала в полі, відкривала школи, доглядала поранених у битвах проти ірокезів. Чи не вона врятувала життя Ілуама коли його скальпували? Ви теж чули про мене, як я бачу, зауважила пані Бургуа. Але ж це чутки іншого характеру, сказала Анжеліка. На мене звели накле, почорнили з усіх боків, а про вас кажуть Янгол. Пані Бургуа жваво відгукнулася. «Я не бажаю чути про такі пересуди. І ти, й інші брехливі. Гріх слухати ці розповіді, і я прошу вас у майбутньому не надавати їм значення». Обличчя її знову пом'якшилося, вона торкнулася вказівним пальцем щоки Анжеліки. «Я бачу лише, що ви імпульсивна дитина». Після цього їх повністю поглинула благодійна діяльність. Потрібно було відповідати на запитання, давати поради, надавати допомогу хворим мешканцям та ДОСАКа. Можна було подумати, що жителі ці, котрі досі відрізнялися міцним здоров'ям, в одну мить раптом відчули нездужання. Досвід Маргарити Буругуа, поєднаний з досвідом Анжеліки та багатий набір медикаментів, допомогли їм задовольнити запити хворих. Явна симпатія, яку виражала Маргарита, збуджувала Анжеліку. Той факт, що ця всіма улюблена жінка виявилася поруч, коли вони ступили на канадську землю, здавався Анжеліці щасливим знаком. Вона відчула себе як удома, їй здавалося, що вона завжди жила серед канадців, яких ще вчора вона боялася. Присутні помітили, що Анжеліка вміла заспокоювати наляканих дітей, і варто їй було прикласти долоню до хворого органу, як біль вщухав. Усі стали домовлятися про завтрашній день. Тому ж треба було видалити хворі зуби, розкрити гнійні нариви, а Оноріна й Керубіно почали капризувати. Анголон, Анжеліка та змова тіней. Книга 10. Частина 3. Тадусак. Розділ 13. Анжеліка перевернула догори дном вміст скриньки у пошуках пігулок від кашлю. Але це для пана Вілобі заперечила дівчинка. «Хто цей пан Вилабі?» спитала Маргарита Боргуа. «Ведмідь моїх друзів. Він любить брусничні пігулки. Я в цьому не маю сумніву. Але чи не краще назбирати для нього свіжої брусниці? Я знаю у досаку містечко, де росте брусниця. Ми можемо піти туди та назбирати багато ягід. Я там збирала їх неодноразово. Хіба ви ведмідь? Ні, моя Люба, і дуже шкодую про це». «Я переконалася, що ведмеді дуже хороші компаньйони. На борту Сен-Жан-Баптіста є ведмідь, і я могла оцінити його характер. Це тактовний джентльмен», – Оноріна засміялася. Голос затих, за дверима почулися інші голоси, люди сперечалися. Але зрештою ніхто тут не боїться, а якщо вона небезпечна – це неймовірно. Приказчик відповів щось невиразно, ніби вибачаючись – Ладний голос пролунав знову. «То вона тут? Здається, ви довірили їй турботу про ваших дітей. Ви позбавлені простої обережності». Заінтригована Анжеліка здогадалася, що йдеться про неї. Вона вийшла вперед, ведучи за руку керубіну, який забруднився варенням. «Ви питаєте про мене, пане?» – спитала вона, звертаючись до людини в жилеті та в капелюсі з пером. Це, безперечно, був королівський чиновник. Його супроводжувала безлика, безбарвна жінка, очевидно, його дружина, вік якої важко було визначити. Джентльмен окинув Анжеліку похмурим поглядом. «Звідки ви прийшли? Із Сен-Жан-Баптіста? У гарному ж стані це судно. Не можу похвалити панів руанської компанії. Хто ж виходить на морську прогулянку в таку пору року, і він ще дозволив піратам заарештувати його?» біля порту та Досака. Це даремно не пройде, нас про це попереджали. Він відсунув приказчика, іншою рукою відштовхнув дружину, яка хотіла увійти разом із ним. «Залиштесь тут, моя Люба, ніколи не знаєш!» і випнувши груди увійшов до крамниці. «Де вона?» Здавалося, він готовий був використати все мовчання пекла, коли говорять про демонів, які чатують на нас у дорозі. Не слід сміятися. Не так просто уникнути пастки, приготованої демоном. Анжеліка ще раз зраділа тому, що одягнена так просто. Вона зауважила, як сприймає події населення та Дусака. Відторгнення новоприбулого нікому не було ні холодно, ні спекотно, зате він сам розпалився, але помітивши Маргариту Бургуа, трохи заспокоївся. Ох, ви теж тут, мамо Бургуа?